Egy mozgalmas éjszaka. Aznap este sokáig nem jött álomdartanyán szemére. Az lett volna a csodálatos, ha sikerült volna azonnal elaludnia. Rendkívül aggasztott a hornus sorsa, de semmit sem tehetett az érdekében. A laboratóriumban látottak is rendkívül felizgatták a képzeletét, és nem tudott szabadulni a hely idegenszerű varázsától sem. Az oszlopos ágy, a sötét szekrények és a régi képek, melyekről szigorú tekintetű férfiak, és Stuart galléros hölgyek bámultak a szoba félhomájába. Egytől egyik nyugtalanítóan hatottak. A fiatalember elszabadult fantáziája titokteljes eseményekké alakította át a legkisebb zörejtés ami a szobába beszűrődött. Egyszer úgy vérte, hogy léptek közelednek az ajtóhoz, a másik pillanatban pedig esküdni mert volna, hogy valaki áll az ágya előtt. Gyorsan világot gyújtott, de a szobában nem volt senki. Irigy kedve nézte alvó társait, aztán eloltotta a lámpát. De nem sokára újra kezdődött az egész. Riad dobogás, a feszült hallgatózás, és végül a villany felgyújtása. Klap, klap, hangzott valahonnan a csökönyösen, ritmikusan ismétlődőn ez. Léptek közeledtek az ajtóhoz, vagy talán egy elszabadult zsindei zörgött a szélben. Daltanyám végül is a zsindei mellett döntött, és a fal felé fordult. Hiába, nem tudott elaludni. Az esőcseppek, csak úgy, mint az első este, megint riadót doboltak az ablaküvegen, és a szél, az országutak garabonciás vándorra makacsú zúgatta a fák koronáit. Szezélyes fény és árnyékfótok inbolyogtak az onkeretes ablak előtt. Hirtelen ércesen kattant a kilincs, mintha valaki erősen lenyomta volna. el egyetlen ugrással kint volt az ágyba és az ajtónál terne. Ki az? kérdezte, felindultam. Nem kapott feleletet. Felhúzta a reteszt és felrántotta az ajtót. Egy nehéz test bukott a szobába és mozdulatlanul eltágyult a padlón. Most már portos is tarpon volt és felgyújtotta a villanyt. A fény az asztrológus vértelen arcát világította meg. A szerencsétlen embernek kevés ideje lehetett már hátra. Görcsösen zihált és nyitott fájából keskeny vércsíkkanyarodott kanyarodott lassú szivárgással az álla felé. Olyan volt ez a véres görbevonal, mint valami ijesztő kérdőjel. A sápattajkak alig hallható tagással tördelték a szavakat. Rettenetesen megkínosztak. Mégis sikerült kiszöknöm a szobámból. A szürke egér a magányos malomba van. Őt is el akarják fogni ma éjjel. Mentse meg őt. A kriptából egy alagút vezet a tengerpartra. A tervrajz... Az utolsó szó reket hörgésbe az asztrológus feje kisé oldalt billent, aztán nem mozdult többé. Az üveges szempár az erős fénybe serebbent, és a ráncos arcon megmerevettek az ízmok. Ardboj, ez az út vége, mondta dartanyan megindultam. A legtöbb kém így végzi, és talán ez lesz a mi sorsunk is. A folyosón sietős léptek koppantak. Dartanyán hirtelen elhatározással megindult a hang irányába, és csak hamar megpillantotta a bárót, akit négy géppisztolyos katona követett. Hornust keresik? kérdezte a fiatalember. A szobában fekszik. Oltan találtam a folyosón, és éppen az önkeresésére indultam. Örülök, hogy nem kellett messzire mennie mondta Zedlitz udvariasan, de arca elárulta rendkívüli izgalmát. Ez az átkozott fickó még az utolsó pillanatban is kicsúszott a kezünkből, miután évek óta bolondította az egész rendőrséget. Időközben a nyitott ajtóhoz értek. Zedlitz lehajolt a mozdulatlan testhez, és csak akkor nyugodott meg, amikor meggyőződött róla, hogy az asztrológus valóban meghalt. Vigyétek a hullát az orvos szobájába, rendelkezett a báró. Bocsánat ezért a kellemetlen incidensért. Fordult aztán D'Artanyánhoz. Kérem, felejtsék el a történteket, és aludjanak jól. Az ajtó keményen becsapódott a távozók után. Még egy ideig hallani lehetett a katonák ütemes lépéseit, aztán minden elsendesedett. D'Artanyán és társai sápadtan néztek össze. Csúnya hely, dörmögte Portoz. Sokért nem adnám, ha a bárót egyszer a kezem közé kaphatnám. X24 mondta Atosz, aki utolsónak ébredt fel ugyan, de mégis tisztán látta az összefüggést a végzetes események között. Egy számot törölni kell az Intelligent Service listájából. Egy jelentős számot, bólintott Aramis. A professzor egészen kitűnő fickó volt, és legalább olyan mesterien színészkedett, mint maga a kancellár. Hogy érted ezt? kérdezte Portosz. Aramisz megrántotta a vállát. Úgy, ahogy van. Hitler elsősorban a színész. Egész életén keresztül maszkot visel, melyet önmaga kreált. Vagy mi más a homlokába fésült haj, és ez a furcsán nyílt bajusz? Minden színpadi kellék, mint ahogy színpadi gesztus az örökösen felemelt is. A boldogult hornoszmester az asztrológus maszkját vette magára, és igazi arcát talán nem is ismerjük. Ha emlékezetten nem csal, akkor tőle kaptuk először hét Norvégia megszállásáról. A honflit azonnal kifutott a Skápaflowi hadikikötőből, de sajnos néhány órával elkésett. Ma azonban nem késhetünk el, mondta D'Artagnan felvillanyozva. – A szürke egér veszélyben van, és azonnal cselekednünk kell. – Ki tart velem? – Én, mondta a három férfi egyszerre. – Csak egy jöhet, szögezte le D'Artagnan. – Ezúttal talán portoszt viszem magammal. Szükségem lehet az erejére. – Az eszét nem veszed igénybe? Mosoljődött el finoman missz. Az óriás gyilkos pillantást vetett a gúnyolódóra, aztán méltóság teljesen Dartanyán felé fordult. Ha úgy tetszik, már is mehetünk. Dartanyán a szekrényhez lépett és végig tapogatta a sötét faburkolatot. Ezúttal is felhangzott a halk, súrlódó nesz, a szekrény kifordult a sarkából, és láthatóvá vált a mögötte lévő sötét üreg. A két férfi eltűnt az üregbe, és a szekrény visszacsúszott eredeti helyére. Dartanyán fejből tudta, hogy hatvan lépcsőfok következik, és csak akkor kattintotta fel a kis villanylámpát, mikor már az alacsony alagútba jártak. Kis idő múlva elérkeztek a kapuhoz. Dartanyán szemügyre vette a tervrajzot. A kriptából csak ugyanegy alagút vezet a tengerpartra, mormogta. Reméljük, hogy ezúttal is szerencsénk lesz. A falba vésett liliom nem volt nehéz megtalálni, és a vasajtó csak hamar feltárult. Dohost, nyírkos levegő csapta meg az arcukat. A lámpa fényénél eltorzult árnyékok bolyogtak a falon, és felnyúltak a salétlomtól fehér mennyezetig. A boltozatos teremben érckoporsok sorakoztak egymás mellett. – Milyen szép ez az ősi kripta! – mormogta dátanya. Itt pihennek a régi grófi családtagjai. Férfiak és asszonyok, akik bizonyára eléggé kivették a részüket az élet harcaiból. Annál visszataszítóbb azonban, hogy a németek itt traktározták el a szárnyas bombáik egy részét. Innen a csönd és a béke birodalmából indulnak el azok a lövedékek, melyek halált és pusztulást visznek Angliába. A kapu két oldalán kőoroszlánok körköttek, mellső lábukkal egyet címerzsa támaszkodva. A címerek már töredezni kezdtek, és a kőbe ábrákat alig lehetett felismerni. De a még egyszer megszemlélte a tervrajzot, aztán végignézett a homályba vesző kőkoporsókon, és végül határozott léptekkel megindult az egyik sarok felé. A sötét, mély sarokban, ahol a fal hegyes szögbe futott össze, üres koporsó állt. Fedőlapját talán sok évtizeddel ezelőtt a falhoz támasztották, a pókháló nehéz szafatokba lógott le róla. Homály és csendülte meg ezt a félre eső zúgot. A néma, mély kriptában egészen valószínűtlennek tűnt fel az, hogy a föld felett áldáz ellenfelek vívják a világtörténelem legnagyobb csatáját. Itt kell lenni valahol a Liliumnak, mely a régi gépezetet mozgásba hozza, mondta D'Artanyan, és gyorsan végig a falat. Minden attól függ, hogy megtaláljuk-e a tervrajzon jelzett földalatti alagutat. A kijáratra későbbi szükségünk lesz, ha majd menekülni akarunk a kastélyból. Hosszas keresés után a fiatal ember széttárta a karját. Sehol sem találom a kőbe vésett, Lilium. Talán ott lesz, mutatott Portos a kőkoporsó feltámasztott fedelére. Mindketten megragadták a kőtáblát, de nem bírták megmozdítani. Még Portosz ereje is csődött, mondott. Ízzadtan, porosan és kimerülve, a hiába való erőfeszítéstől, nekidőltek az üres szarkofágnak, hogy megpihenjenek. Dartanál annyira kifáradt, hogy elvesztette egyensúlyát és a kőpadlóra zuhadt. Estében elkapta a koporsó bronzfogantyúját. Ekkor furcsa dolog történt. A föld megindult a két férfi alatt, és a koporsó mozogni kezdett. Csikorogva és zúgva elfordult helyéről, majd nagy félkört írt le a faltól a kripta belseje felé a koporsó helyén fekete üreg tátongott. Dartanyán a sötét világított lámpájával. Nézd, lépcső, mondta Diadalla. Amint a második lépcsőre tették a lábokat, a koporsó újra megindult, és ugyancsak igyekezniük kellett, hogy a roppant kő ne sodórja előket. Dartanyán és portosz, mint egy két méter hosszú és másfél méter széles üregben álltak. A mennyezet olyan alacsony volt, hogy Portos nem tudott kiegyenesedni. Az üreg falát hatalmas terméskövek alkották, és szemben a lépcsővel egy vasajtó sötét lett. Az ajtón nem volt kulcsuk, sem nincs. Csupán egy kovácsolt vasdarab, mely egy oroszlán fejet ábrázolt, státott szájába vaskarika lógott. Alkalmasint a gyűrű mozgatja a rejtett mechanizmust, vélekedett ártanyán. Portos szolgálat készen megragadta a karikát, és húzni, majd csavarni kezdte, de az ajtó nem mozdult. Legalább fél órát töltöttek el azzal, hogy az ajtót felnyissák, de minden fáradozásuk hiába valónak bizonyult. Az üregben egyre érezhetőbbé vált az oxigén hiánya. Főfájást és furcsa fáradtságot éreztek. Kezük lábuk olom lett, és nehezen kapkodtak levegő után. – Legalább visszamehetnénk – dörmögte dühösen Portos. – Mondhatom, alaposan benn vagyunk az egérfogóban. Az óriás nekiesett az ajtónak, és hatalmas ökleivel döngetni kezdte. – Megőrültél? – kérdezte Dartanyán. – Fellármozzod az egész kastélyt. – Szörnyű ez a tehetetlenség – léhegte az óriás. – Végül is itt fogunk elpusztulni. Dartanyán ismét keresgélni kezdett. Finom újra és újra végig tapogatta a falakat. Portos leült, és mereven maga elé bámult. A kétségbeesésnek azon a fokán volt már, amely hasonlít a közönyhöz. Társa azonban nem adta fel a harcot, és később úgy gondolt vissza arra az órára, amit a kőkoporsó alatt töltött, mint élete egy nagy szenzációjára, az igazira, mely már-már a csoda fogalmát érinti, elhomályosítva az öt éves háború minden más élményét. Végre az egyik kőlap kimozdult a helyéről, és mögötte két faragott lilión tűnt elő. Daltanyám megnyomta az egyiket. Csikorgó zajt hallottak a fejük fölött. A kőkoporsó megmozdult. A fiatal ember elengedte a liliumot, és a másikra tette rá a kezét. A szarkofág visszacsúszott a helyére, viszont a vasajtó kitárult előttük. Portos úgy pattant fel helyéről, mintha rugó lökte volna. – Bravo, old boy! Most már szabad az út! – Ki tudja, mi vár még ránk az út végén? Róhajtott a fiatalember, azzal megindult a sötét föld alatti folyosón. Legalább húsz percig meneteltek Némán, és lépteik Nesze vízhangosan követte őket, mintha legalábbis egy szakasz katona menetelt volna utánuk. Dártanyán néha megtáncoltatta a fényét a tömör falakon. Csupa terméskő! Mennyi türelem kellett ennek az alagútnak a megépítéséhez? Évekig, sőt évtizedekig dolgoztak azok, akiknek fontos volt az, hogy egy titkos kiáratot teremtsenek a tengerhez. Mi olyan büszkénk vagyunk a modern technika teljesítményére, a felhőkarcolókra, hidakra, hajóinkra és repülőgépeinkre. Azonban ismerjük el, hogy a régiek is tudtak valami. Elsősorban a piramisokra gondolok, azokra a roppant gúlákra, melyek úgy magasodnak ki a sivatag forró homokjából, mint ezer éves kőbevésett állnak. Igen, Valamelyik fáraó álmodta meg őket, és nem nyugodott addig, amíg talán sok tízezer ember élete árán nem szállította el a hatalmas köveket a sivatagba, hogy ezzel örök halhatatlanságot biztosítson magának. De ugyanilyen csoda az az inkavár, mely az Andeszek csúcsára épült, és amit a tudomány emberei ma is értetlenül néznek. Ez a romantikus öreg alagút is valóságos csoda. Valamikor talán páncélos és sisakos katonák vonultak erre, hogy titokba kiüthassanak a tengerhez a kalózhajóhoz, mely az öbölben vesztegelt. Mert tudnod kell, hogy valamikor mindenki szabadon kalózkodhatott a tengeren. Sőt, ez dicsőség volt a legtöbb ember szemébe. És én bevallom neked, hogy ma is hevesebben dobog a szívem, ha az öreg drég admirálisra gondolok, akit méltán neveznek a krónikások héttengerőrdögének. Ez a vad romantikus kor elmúlt, és ma csak egyetlen nemzet kalózkodik a tengeren, a németek. Amit a tenger alatt járok művelnek, az több a gonosznál. Személyszállító hajókat figyelmeztetés nélkül elsülyeszteni. Valóban, erre még a középkori kalózok sem vetemettek. Bocsáss meg, hogy ennyit fecsegek, de ha izgatott vagyok, akkor mindig sokat beszélek. Csak már az alagút végére érnék. Közben a két fiatalember alaposan kilépett. Rossz előérzetem van, mondta Portos. Rengeteg időt vesztettünk, és attól tartok, hogy későn érkezhetünk. Legalább tudod, hogy hol keressük azt a bizonyos szélmalmat? Sejtelmem sincs, ballott a Végre valami világosság derengett az alagútban. Vadul bújánzó cserje és sziklák zárták el a kiáratot, de egyes réseken a holdfény lopakodott a föld alatti folyosó sötétjébe. Dartanyan megfelelő helyet keresett, ahonnan áttekinthette a terepet. A tengerparton voltak. A vidék csak nem teljesen kopár volt. Roppant sziklák hevertek a parton rendszertelenül, mintha egy szeszélyes óriáshaig állta volna szét valamennyit a szélrózsa minden irányába. A víz és a partmenti sziklák csak nem egybeolvadtak a fél homályba, de a hullámok fenyegető morajlását mindketten jól hallották. Hirtelen egy fényszóró vakító kévéje söpörte végig a tengerpartot, és egy kis csoportot világított meg, mely a kövek között haladt déli irányba. Dartanyán nyolc katonát számolt meg, közöttük egy fekete ruhás nő ment, akinek sápadtarcát élesen megvilágította a sárga fény. Elkéstünk, mormogta Dartanyál. Tudod ki ez a hölgy? Sejtelmem sincs. Dörmögte Portos. A legendás kémnő, akit szürke egér néven emlegetnek. Megtámadjuk a katonákat? kérdezte az óriás. Ez volna a legnagyobb ostobaság az adott helyzetbe. Józ katonával nem vehetjük fel a harcot. És ne felejtsd el, hogy nekünk még fontos feladatunk van a kastélyba. Tehát menjünk vissza? Alig, ha tehetünk mást, bólintott dartanyám. A két férfi lehangoltan indult neki az alagútnak. Fél óra múlva megint ott a keskeny üregben a kripta alatt. Dartanál mozgásba hozta a rejtett mechanizmust, és amikor az út szabaddá vált, felsiedtek a kriptába. Itt azonban életük legkellemetlenebb meglepetése vár rájuk. Éles fénysugárt a arcukra, és egy kemény hang megszólalt. Halt! Portos csak homályosan látta a katona alakját, de mégis hirtelen előreugrott, és hatalmas ökle kalapácsként sújtott le az őrfejére. Tompa puffanás hallatszott, melyet Néma követett. Mi történt? kérdezte Dártanyán. Azt hiszem, adünütöttem a fickót. Dörmögte Portos. Dártanyán, aki előzőleg eloltotta a lámpáját, most ismét megvilágította a kriptát. Két lépésnyire tőlük egy német katona hevert a földön, mellette a gép pisztolya. lehajolt, és egy pillanatra szeműre vette a mozdulatlan ember arcát. Ezt alaposan elintéztett, most már csak azt kellene eldöntenünk, hogy mi csináljunk a halottal. Kutató tekintettel nézett körül, és pillantása megpihent az egyik szarkofágom, mely szabadon állt a többitől, és a szárnyas bombák sem vették annyira körül, mint a többi koporsót. Ezt a kőlapot fel kell emelned, portosom. Még akkor is, ha belé szakadsz. Az életünk függ attól, hogy el tudjuk-e tüntetni ezt a fickót vagy sem. Az óriás neki gyűrközött, de a kőlap nem mozdult. Dartagnan is segíteni akart, de ekkor, egészen váratlanul emelkedni kezdett a súlyos fedél. Az óriás emberfeletti erejének utolsó maradványát is felemésztette, arcán mindinkább lilásszín törtött. Tartanyán felnyalábolta a katonát és a szarkofákhoz vitte. A nehéz fedél tompazóhanással esett vissza a helyére. Portos megtörölte verejtékes homlokát. Több németet nem ütök a gyomba, lihegte. Istenemre mondom, ezeket a kőkoporsókat az örökkévalóságnak valóságnak készítették. Reméljük, hogy a halott valóban az örökké valóságig fog benne nyugodni, mondta Dartanyán, és felvette a katona pisztolyát. A fegyvere még szükségünk lehet. Na, most aztán gyorsan vissza a Atosz és Aramis kitörő örömmel fogadták barátaikat. Már nagyon aggódtunk miattatok, vallotta be Atosz. Attól tartottunk, hogy a báró meglátogat bennünket, és azt hiszem, elég nehezen tudtuk volna megmagyarázni kirándulásotokat. Az eredmény? kérdezte Aramis. Egy halott, válaszolta Portos rossz a Dartanyán elmondta a történteket. Eddig sohasem állt őr a kriptába, a szerencsétlen fickó is vesztére jelent meg a helyiségbe, fejezte be szavai. Béke poraira, mondta Aramis ájtatatosan. De mi lesz a szürke egérrel? Azt hiszitek, hogy ide hozzák a kastélyba? Valószínűnek tartom, bólintott Dártagyám. Jelen pillanatban nem segíthettünk rajta, de még eljöhet az az idő, hogy megszabadíthatjuk. Ó, hérai kezéből, egészítette ki a mondatot. Nem kételkedem abba, hogy szerencsétlenre ugyanaz a sors vár, mint szegény Harness mesterre. Azt hiszed, kínozni fogják? Kitelít tőlük, válaszolta Dártagyám. A németek már régen túltették magukat a nemzetközi megállapodásokon, és egy kémnőt aligha fognak kimélni. Remélem a szürke egér nem tud rólunk, mondta Aramis, és arc egy árnyalattal halványabb lett. Dartanyán a vállát vonogatta. Ezt nem tudom, de te se törd a fejed rajta. Az életünk amúgy is hajszálon múlik. Lehet, hogy a báró pillanatnyilag nem gyanakszik ránk, de ha eszébe jutna nyomoztatni utánunk, akkor úgyis vége mindennek. Két-három napunk van, bólintott Talán ennyi sem. Megint készülnek valamire, szólalt meg Aramis, aki időközben az ablakhoz ment. A tisztáson emberek mozogtak, az egyik közülük fehér köpenyt viselt. A német professzor is velük van, mondta Porta A holtsugát bűvölte fantasztikus árnyak mozogtak, és mintha csak a földből nőttek volna ki. Vasálványok sorakoztak egymás mellett. Az egész úgy hatott, mintha valami furcsa hullámvasút épült volna a tisztáson. A katonák szárnyas bombákat cipeltek a vasárványokhoz. Amennyire Dartanyán megfigyelhettek, két bomba jóval nagyobb volt a többinél. A FAU kettő, mondta a fiatalember felindulta. Alkalmasít utasítást kaptak a főhadiszállásról, hogy vessék be ezt a legújabb fegyvert is, pedig tudomásom szerint még csak kevés készült el. Ez részben rosszat jelent, részben jót, hegyezte meg Aramis. A szövetségesek bizonyára diadalmasan nyomulnak előre, ezért próbálkoznak a németek az új fegyverrel. A mezőt gomolygó köd lepte el, mely mindinkább elmosta a tárgyak határozott körvonalait. A sötét alakok elszürkültek, majd elenyéztek az egyre sűrűsödő kötföggony mögött. Hirtelen éles, narancs villanás hasított keresztül a szürke drapérián, és a következő másodpercben Tompa, mennydörgésre emlékeztető morajra megtette meg az épületet. Isten óvi Angliát, mondta Althus elakadó lélegzette.